Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik på Radio Shore. Jag heter Joel. Och jag heter Linus. Ja, och vi är här i studion idag och ska prata om eh, teknik. lite teknik. <laughs> ja. Det är det vi gör på den här showen. Precis, som vi... titeln avslöjar. <laughs> Precis. Vi snackar lite om eh, hur teknik fungerar. Mm. Vi går lite mer på djupet för att... Skapa lite förståelse för exakt hur sakerna fungerar. Och kanske prata om sånt som inte man gör i vardagen. Precis. Du förklarar och jag ställer lite frågor om det du säger. Helt enkelt. Precis, precis. Ja. De senaste två veckorna så har vi snackat om lösenord. Har vi gjort. Ja. Och denna vecka ska vi fortsätta med någonting som kallas virus. Ooh. Ja. Det är, vi kommer snacka främst om attacker i generella begrepp mot persondatorer. Mm. Och vi kommer att prata mest om attacker mot Windows, just för att det är den mest vanliga använda dator- operativsystemet. Mm. Så det kommer bli jättetrevligt. Så det gör vi här alldeles strax. Ja så. Där hör ni alltså Holy Branches med Radial Face. En heta bubblan lista. Heta listan bubblar heter det. Så heter det. <laughs> här på Radios Precis. Och vi är på om teknik Och vi ska prata om virus och attacker mot persondatorer idag. Det ska vi göra. Jag ska poängtera varför jag använder vi ordet virus inom kort. Men först ska jag prata lite om exakt vad det är vi ska prata om här mm. idag. Yep. Och det är alltså personattacker- mot datorer som är drivna av Windows. Okay. Det är operativsystem utvecklat av Microsoft. Ganska känt. Ja, det är väldigt, väldigt känt. <laughs> det används av otroligt många personer runt om i världen. Långt över en miljard människor. Det är rätt många. Det är jättemånga, verkligen. Mm. Och det är ju nämligen så att Windows äger ungefär 90% av marknadsandelen på, i persondatorbranschen. Oj. Ja, och drygt 7,5% använder sig av macOS som är utvecklats av Apple. Mm. Och sen så är det ungefär 2% som använder något operativsystem som är baserat på Linux. Det är ett eh, finskt operativsystem som har öppen källkod. Det är de till som finns, eller? Det är de största som finns. Ah, okay. mm. Mm. Eh, för sen under det så börjar det bli irrelevant, ah, skulle man kunna säga. det kan man tänka sig. Mm. Och anledningen till att vi ska prata om Windows är ju ganska uppenbar just att det är så många som använder det. Mm. Och bara för att det är så många som använder det så är det även så att det finns väldigt många attacker som sker mot Windows. Mm. Just eftersom den ekonomiska fördelarna finns där. Att attackera operativsystem som Linux exempelvis skulle vara ganska idiotiskt. Just för att potentialen för eh, personer kan bli attackerade på Windows-systemet mm. är mycket, mycket större. Det minns ju när jag köpte min Mac så sa jag alla, ja men det är jättebra för de kommer inte få virus på. Men då är det därför att man, de inte, man kan få virus men det är inte så lönsamt för de som Ja precis. Alltså det sprider det. Finns, det liksom. är inte i närheten av lika många Nej. virus som skapas just för precis. Mac. Mm. Det är inte så då att, ähm, att Mac är ett säkrare operativsystem på något sätt. Okay. Vissa säger att det är nästan tvärtom just bara för att Windows har blivit så attackerat under åren så har Windows blivit starkare än många andra operativsystem i många aspekter. De har behövt uppgradera sig liksom. Ja, precis. För att ja. Sig. Ja. Mm. Och de har behövt kolla igenom källkoden ja. många fler gånger. Och se till så att den är perfekt just för att förhindra sådana säkerhetsproblem. Eh, ja. Sen okay. så är ju tyvärr så att när det gäller sådana stora mjukvaruprodukter. Så finns det ingenting som är perfekt. Det finns alltid några säkerhetsproblem någonstans. Mm. Det är just bara för att de är så här stora. Och när vi pratar om de här säkerhetsproblemen så brukar man använda ordet sabotageprogram eller skadlig mjukvara. Mm -hmm. Och anledningen till att man använder det ordet är just för att man helst vill komma undan från det här ordet som jag har använt nu. Virus. Mm -hmm. Det ska just, man inte säga alltså. Det kan man säga om man vill, om man menar virus. Ja. Men om man inte menar virus så ska man ju absolut inte använda ordet virus. Ja, okay. För virus är en väldigt specifik sorts sabotageprogram som är inbakat i andra program. Jaha. Mm. Medan det finns andra program som var för sig kan vara sabotageprogram och då kallas de generellt sett inte för virus. Aha. Så som ett generellt begrepp så kan vi använda ordet sabotageprogram mm. eller skadlig mjukvara. Och om man kollar upp vad ordet sabotageprogram betyder så enligt nationalen så är detta ett program eller en programmoduler som på olika vägar lurar in sig på datorer. Och där gör saker som datorns ägare inte har önskat. Slutcitat. Ja. <laughs> Så detta är alltså ett program. Eller en programmodul. Alltså en del av ett annat program. Ja. Som på olika vägar lurar sig in på datorer. För att göra saker som användaren inte önskat. Och det här just på olika vägar. Är ganska viktigt. Nu om vi ska prata om sabotageprogram. Mm -hmm. För det finns väldigt väldigt många olika sätt som som sabotageprogram kan ta sig in i en persondator. Det finns främst två stycken olika leveranssätt. Alltså två olika medier som det här kan eh, levereras till persondatorn. Mm. Och eh, det första är genom en medveten eller en omedveten nedladdning från internet. Ja. Men Vad jag menar med det är att antingen så kan det vara en attack som sker utan att användaren har gjort någonting. Ja. Eller så kan det vara en attack som sker eh, där användaren har valt att ladda ner någonting till sin dator. Men ja. huvudsaken är här att det sker över internet. Men alltså inte att han laddar ner ett virus utan att han laddar ner en fil som innehåller ett virus och man tror är någonting annat kanske. Eller ett program. Ja, det kan vara ett program ja. som är infekterat eller ja. något, någon sorts sabotageprogram helt enkelt. Ja, just det. Och det andra sättet är infekteringen från... En fysiskt kopplad produkt. Det kan vara exempelvis ett USB-minne. Ja. Eller någonting som är fysiskt kopplad till persondatorn. Ja, just det. Som där leveransen inte sker över internet. Mm. Så det är de två huvudsakliga sätten som leveransen kan ske. När vi pratar om de här två olika sätten så ska jag poängtera här att leverans är absolut mest vanlig över internet. Och anledningen ja. till det är skulle man kunna säga ganska uppenbar. Just för att om det är någon som vill attackera personer med Windows exempelvis, mm. så är det väldigt mycket lättare att distribuera det över internet än att faktiskt få folk att gå runt med USB-minnen och sätta in. Eller, ja, kanske, eller kanske till och med behöva gå till den här personen, datorn som man vill attackera ja. och sätta in någonting. Så därför är det absolut vanligast för sabotageprogram att levereras över internet. Mm. Och när leveransen sker över internet så är från att synvinkel så är givetvis målet att få användaren på något sätt att ladda ner den här skadliga mjukvaran som man har utvecklat. Ja. Och hur det här sker, det har inte jättestor betydelse. Huvudsaken är att nedladdningen sker. Jag ska prata lite mer om hur det här kan ske, hur leveransen över internet kan ske efter en liten låt Brand New Day hörde ni där alltså med Codalign och det är en heta listan bubblar här på Radio Shore. Ni lyssnar på Om teknik, programmet om konsumentteknik med mig, Linus Svalberg och med Joel Oskarsson. Precis. Idag pratar vi om virus- och sabotageprogram som det annars kan heta som en lite mer generell generellt begrepp skulle man kunna säga. Ja. Och innan pausen så pratade vi om hur leveransen kan ske av de här programmen till Användaren eller offret skulle man kunna säga faktiskt. Precis. Även om det låter lite dramatiskt så <laughs> ja, här, men... kan det faktiskt vara ganska dramatiskt. Ja, det får jag. Mm. Säga. Ja. säga. Eh, och vi pratade om att den mesta distributionen av sabotageprogram sker genom internet. Mm. Och här finns det faktiskt ett flertal olika sätt som även här olika leveranssätt som kan ske över internet just. Yep. Jag skulle vilja säga att det finns främst fyra stycken. Det första är att eh, användaren klickar på en länk som i sin tur utnyttjar program som körs i webbläsaren för att ladda ner eller köra den här programvaran. Mm. Och det är alltså program som oftast kallas pluginprogram okay. som kan utnyttjas på hemsidor för att ge effekter eller ge möjligheter till hemsidan som annars inte hade kunnat finnas. Mm. De här programmen brukar generellt sett de mest populära är väl. Adobe Flash, mm. eh, Java, Javascript. Ja. Då alltså, känner man ju igen. Mm, du måste uppdatera din Javascript annars kan du inte kolla på den här, eller spela det här spelet. Typ. Jag tror inte du uppdaterar din Javascript Aha. men din Java kanske du uppdaterar. Okay. Det, ja, ja, ja. <laughs> Även om de låter väldigt samma så är de väldigt, väldigt skilda faktiskt. Det är, lite tror jag lite säkert. Jag inte <laughs> <insats>. <laughs> de, det är lite förvirrande där men så är det i alla fall. Men visst har du sagt att det, inte, att det inte de här länkarna som det står eh, klicka här, du är vår besökare", som är efter de som är farliga. Ja, precis. Oftast så brukar, om man ser sånt så brukar det faktiskt vara legitima annonsörer bakom det. Ja. Så generellt sett är det inte virus, Nej. utan då försöker man få användaren till att skriva upp sig på mejllister. Mm. Där sedan de här företagen bakom mejlistorna. betalar eh, den som har satt upp annonsen. Så det är inte... De brukar generellt sett inte innehålla sabotageprogram. Okay. Sen finns det ju säkert jättemånga undantag. Ja. Men så är det ju med allt. Jag kommer inte klicka på dem i alla fall. Kanske. Nej, gör inte det. <laughs> Leveranssätt nummer två på internet ja. är att utnyttja säkerhetshål i gamla och icke-uppdaterade operativsystem och infektera endast genom faktumet att de här datorerna finns på internet. Mm. Det är nämligen så att så som internet är uppbyggt så kan vem som helst som är på internet skriva in en adress, en IP-adress och eh, fråga en dator hej, är du där? Aha. Då eh, finns det attacker som generellt sett kallas maskar, mm. där man bara slumpmässigt skapar IP-adresser. Snarare slumpmässigt genererar de som redan är, finns ute på internet. Mm. Och sen så säger man hej, är du där? Och om det är någon som svarar men det är jag, jag kör Windows 95. Så kan man i de här väldigt, väldigt gamla operativsystemen ja. utan att användaren faktiskt har gjort någonting mer än att bara kopplat upp sig på internet attackera dem. Då. Så äh, använd inte gamla operativsystem på internet. <laughs> Nej. För det är nummer två av äh, leveransrätt på internet. Nummer tre som nu ska vi gå vidare till är att man övertygar användaren på något sätt att klicka på en länk som är inbäddad i ett e-postmeddelande. Det kan även vara en fil som är inbäddad i e postmeddelandet på något sätt. Mm -hmm. Och den här antingen leder det till en skadlig mjukvara eller så är den inb inbäddade filen innehåller en skadlig mjukvara. Ja, just det. Så det är nummer tre. Och Oj. den sista nummer fyra är att man på något socialt vis övertygar användaren till att ladda ner mjukvaran. Mm. Det kan exempelvis vara att man använder ett pseudonym och sen ringer någon och säger att hej, du har det här problemet med din dator, nu behöver du ladda ner det här. Mm. Oftast i praktiken så är det faktiskt ganska vanligt att det är asiatiska call center som det heter. Alltså ställande sitter väldigt många personer och ringer samtal. Uh -huh. Och sen så säger de att de kommer från ett Microsoft Ja, så har ringt med en gång. Ja, jag kan tänka mig det. De, jag skulle faktiskt tro att de flesta har fått något sånt samtal mm. någon gång. Eh, och de kanske inte är jätteövertygande om om, man inte, om det inte är så att man inte kan... Alltså om man är väldigt okunnig så kan det vara kanske lätt att... Ja, men varför utifatta. skulle Microsoft vilja ringa till mig ja det kan man ju i Sverige sig. och prata engelska med men mig? Men alltså. faktumet att de här organisationerna går runt betyder ju att det är ja, något som det. går på det. Så det, det är ju fortfarande ett problem. Uh -huh. Och det är helt enkelt ett sätt att försöka leverera den här mjukvaran på, över internet. Så att man ska alltså inte lita på personer, klicka Nej. på några länkar i några mejl, klicka på några länkar överhuvudtaget. Som man inte vet vad det man... är för någonting. Helt enkelt. Och så var det något till. Det eh, två. Sen ska man inte använda jättegamla operativsystem Nej, det. ut på internet. Köp det senaste. Ja, precis. <laughs> eh, om vi pratar i moderna och så här väl uppdaterade operativsystem mm. så är det så att det är väldigt, väldigt ovanligt att attacker sker mot det här systemet eller den här datorn utan att användaren någon gång har begått ett väldigt stort misstag. Okay. Det är så att de här systemen är så väl eh, programmerade att om inte användaren på något sätt tillåter mjukvara att köra på datorn eller på något annat sätt eh, ladda ner eller på något något mm. sätt helt enkelt tillåter skadlig mjukvara att köra, så är det väldigt svårt att bli infekterad. Pratar vi fortfarande Windows nu, eller är det generellt alla... Det, är, det, här, det här tipset är väldigt generellt. Ja, okay. Men sen så är det så att majoriteten av alla attacker sker mot ja, Windows. precis. Så, ja. Ja. Eh, och på grund av detta så har under de senaste åren så har antivirusprogram och sådana program som är externa utanför operativsystemet ja. har blivit allt mer irrelevanta. Okej. Okay. Så vad antivirusprogram har fokuserat på istället är att vara en guide på internet. Alltså försöka bädda in sig in i webbläsare och säga den här länken ska du inte klicka för den har vi sett att den är inte så bra. Jaha, okej. Okay. Så antivirusprogrammen har fått en sån roll istället att försöka guida Aha. användarna. Okay. Men just från det som antivirusprogrammen generellt sett har varit så är de ganska irrelevanta nu. Mm. Det är även så att eh, säkerhetsprogrammen har blivit mer irrelevanta för att den skadliga mjukvaran som har distribuerats har blivit väldigt, väldigt bra på, på att eh, gömma sig. Okay. Så de gör sig inte kända på något sätt generellt sett. Och de är väldigt, väldigt svåra att ta bort. Mm -hmm. Så även om man försöker så är det inte alls säkert att man lyckas om man skulle vilja ta bort någon skadlig mjukvara. Nej. Från sin dator. Valencia hör ni alltså där av The Decemberists här på Radio Shore. Ni lyssnar alltså på om teknik, teknikprogrammet. Precis, och vi pratar om sabotageprogram och skadlig mjukvara. Ja, men. Eh, vi har pratat om. Eh, lite olika leveranssätt och vi har pratat om hur man blir attackerad mm. och utifrån detta tänkte jag poängtera återigen fyra stycken som kan vara bra att hålla i huvudet när man använder datorer för att skydda sig mot skadlig mjukvara. Mm. Okay. Och det första är helt enkelt att man aldrig klickar på länkar som man inte vet var destinationen är Nej. eller där man av någon anledning inte litar på skaparen av länken. Eller sändaren. Och, och någon ja, eller sändaren av länken. Ja, <laughs> ja, precis. Och detta har ingen betydelse. Det har ingen betydelse var man hittar den här länken om Nej. det är på en hemsida eller mejl. Mm. Man kan använda det här rådet var man än är någonstans. Ja, just det. Råd nummer två är att aldrig hämta och installera mjukvara som man inte själv har sökt skulle man kunna säga. Så ja. äh, Hämta eller installera aldrig mjukvara som du inte själv har sökt. Mm -hmm. Detta, ett exempel kan vara någonting som faktiskt är ganska vanligt. Är att man går till en hemsida så står det att du måste installera den senaste versionen av Adobe Flash. Oh. Och sen så ger de en länk och den här länken leder till skadlig mjukvara. Oh, okay. Så då kan man då kan användare bli lurade på det sättet. Oh. Så skulle det vara så att det står att man inte har Adobe Flash då kan man gå till Adobes hemsida och själv ladda ner Adobe. För då har man ju faktiskt själv sökt ja, efter detta. Precis. Mm. Punkt nummer tre är att aldrig öppna bifogade filer om du inte vet vad den bifogade filen innehåller. Och nu mm. pratar jag om i meddelanden generellt sett. Det behöver inte bara, bara vara e-postmeddelanden utan det kan vara olika chattar och olika slag. Mm. Eh, och på den här punkten ska jag också påpeka att om du inte måste öppna: en bifogad fil överhuvudtaget. Så är det ingen idé att göra det. Även om du vet vad det är för något. Vad bifogad filen innehåller. Ja. Och du litar på sändaren. Så om du inte måste öppna filen. Så är det ingen idé att öppna den. Mm -hmm. eh, man kan aldrig vara för försiktig om man säger så. Nej, okay. Och så länge du inte måste öppna den. Så finns det ju ingen anledning till att göra det heller. Det så det är bara att skippa det. Ja. Eh, Anledningen till detta är då att. Skadlig mjukvara kan bäddas in i faktiskt det mesta. Allt från PDF-dokument till till och med bilder kan det finnas skadlig, skadlig ja. mjukvara i. Och sista punkten och rådet är att använd helst inte någon annans USB-minne. Försök använda dina egna USB-minnen och ha kontroll på vem det är som har dem. Ja. För även om det inte är så att det är någon i din här, när, närhet eller. Någon som har lånat ditt USB-minne som vill attackera dig så kan deras dator ha blivit attackerad. Och så blir du själv attackerad genom överföringen på USB-minnet. Ja. Så försök använda e dina egna USB-minnen och ha kontroll på dem. Ja, just det. det är mycket att tänka på. Ja, det är mycket att tänka <laughs> på. Men följer man de här ändå ganska enkla stegen så kan mm. man komma väldigt väldigt långt. Ja. Just för att i, i dagens eh, teknikvärld så är det främst användaren som kan skydda sig. Ah. Inte antivirus fram mellan mycket, utan det är användaren som är, står i fronten som första försvar. Ja, <laughs> Precis. Man kan ju fråga sig vad som händer när man blir attackerad. Ja, det kan man göra. Det absolut vanligaste när man blir attackerad på en Windows-baserad dator är att man blir en del av ett så kallat botnet. Mm. Detta är alltså ett som heter nät, alltså ett nätverk ah. av så kallade bottar. Alltså, eh, man skulle kunna säga att de är datorbaserade eh, varelser nästan. De kan få besked från någon och göra någonting utifrån det här beskedet. Borde spela den här låt boten Anna sen? Ja. Nej. <här> <här> <här> Precis. Eh, alla bottar får inte ett sånt namn. Nä, förutom i den låten. Nej, okay. <här> <här> ja, och de här bottnet. Nätverken är världsomfattande nätverk. Mm. De har inga geografiska begränsningar eller så. Och de är alltså nätverk av infekterade datorer som slår samman sin processorkraft och sina uppkopplingsmöjligheter till internet ja. för att generellt sett tjäna pengar för den som har distribuerat det här botnet viruset eller den skadliga mjukvaran. Ja. Och det kan man, ju, det kan de här eh, olagliga de som håller kontroll på de här botnästen som är definitivt olagliga mm. kan de göra på olika sätt, tjäna pengar på olika sätt ska jag säga De kan bland annat använda processorkraften och uppkopplingsmöjligheterna för vid de här in infekterade datorerna för att skicka olagliga spammejl bland annat eh, som i sin tur kan hjälpa till att distribuera nätverket eller till och med få lura folk och betala saker och så vidare. Okay. Men de kan även eh, vara med i attacker mot nästan alla hemsidor i världen. I så om det är, om inte en hemsida har skydd mot sådana attacker mm. som är väldigt, väldigt, väldigt dyrt att skaffa sig så är det bara de absolut största organisationerna som har det. Så kan de här Botnet-nätverken vara med att ta ner de här hemsidorna så bland annat så kan din dator, om du är infekterad, ja. eh, vara med och attackera svenska och andra myndigheter, stora företag eller till och med privatpersoner. Det är ingen vidare alltså. Det är inte alls roligt Nej. att veta att man är med i detta. Nej. Så att, att bli av med sådana här virus eller att överhuvudtaget inte få de här är inte bara bra för sig själv utan det är man skulle faktiskt kunna säga att det är bra för världen. Ja, och skydda sig. Ja. Ja. just för att man är med och bidrar till så många dåliga saker på internet. Ja. Om vi kollar lite historiskt sett på vad sabotageprogram har gjort så är det, skulle jag vilja påstå, faktiskt ganska intressant. För till en början vilket var 70-80-tal kanske något sånt mm. så skapades mest virus- och sabotageprogram av utvecklarna för att de tyckte att det var roligt. Det var en sån ny grej som man eh, hade för att ha lite roligt. Kanske göra ett praktiskt skämt på sin kompis så infekterade den personens dator och så raderades den hårdisken eller något sånt. Ha ha, eller, så, eller så sattes fläkten på max eller något sånt där. Uh -huh. roligt, så låter datorn jättemycket. Uh -huh. så, så till en början så var det inte Särskilt seriösa grejer som man använde sabotageprogram till. Det var ganska oskyldigt liksom. Ja, ja. precis. Men eh, snabbt så insåg ju utvecklarna av de här programmen att man faktiskt kunde använda dem till ekonomisk vinning. Mm. Och det är ju så med allting: allt som pengar är inblandat, så ja. kan man göra vad som helst. Och eh, vad som började skapas här var de här botnetsnätverken. Mm. Och här fick man även en utveckling. Som gjorde att sabotageprogrammen blev allt bättre på att gömma sig. Istället för att göra såna här praktiska skämt som var väldigt eh, synliga ja. så var helt plötsligt målet med virusen var att gömma sig och vara så osynliga för användaren och program som möjligt. Ja, för att viruset ska kunna använda sig i det här nätverket så länge som möjligt. För skulle den datorn som viruset var uppkopplat till. Skulle den gå ner av någon anledning om hårdisken rensas eller om den uppkopplingen försvinner eller något sånt? Ja. Då blir man av med den från botnätverket. Så huvudmålet var att den ska vara så osynlig och kunna utnyttja den här datorn så länge som bara möjligt så att den infekterade datorn kunde tjäna så mycket pengar som möjligt för utvecklaren av den skadliga mjukvaran. Svarta pengar. Jag tror det det är det. definitivt <laughs> väldigt, väldigt <Ja>. olagliga pengar <laughs> ja. Ja. <laughs> eh, Under de senaste åren Så har skadlig mjukvara Tagit en mycket mer offensiv attack Tiden up of the black keys Hörde ni alltså där Det stämmer vi ska fortsätta prata om hur skadlig mjukvara fungerar idag. För som sagt så har skadlig mjukvara fått en mycket mer offensiv attacktaktik mm. det senaste. Ja. Och ett exempel på detta är ganska nytt och fräscht. Det heter CryptoLocker. Mm -hmm. crypto locker, alltså krypto som... Kryptografi. Kryptografi och locker uh. som kommer från vadå? Lås troligtvis. eller ja, låt, ja, precis. Lås. Eller något, något skåpande slag ja. kan det vara också. Ja, just mm. Och äh, Cryptolocker, namnet kommer ju från analytiker och sånt. Själva viruset i sig, eller virus är det faktiskt inte, men det är ett, skad, ett skadligt program. En mm. Skadlig mjukvara. Det, namnet kommer då från analytiker och personer som har tittat på det här. Ja. Så de gett ett namn, bara för att inte hade någonting helt enkelt. Nej, och det dök upp på datorer runt om i världen under förra månaden, oktober månad. Okay. Nu är det november 2013. Precis. Eh, så oktober månad. Då distribuerades det med hjälp av Botnet-nätverk. Botnet ja. eh, och de skickade ut spam som försökte övertyga användaren till att öppna en bifogad fil. Mm. Och den här bifogade filen var en så kallad SIP-fil. Alltså en komprimerad fil. Mm. Vilket betyder att man inte hade någon aning om vad det var i den här filen. Och användaren hade inte hört dina tips, så de öppnade filen. Nej, det var ju väldigt klantigt. Ja, faktiskt. det tycker jag. Det kan vart för att jag inte hade snackat om det innan. Ja, så måste det vara. Precis. Skämtar jag på en otroligt låg nivå. Ja, jag tror också det. Ja, I alla fall i den här SIP-filen så låg det en så kallad PDF-fil. Ja. Och... Eh, denna filen var egentligen CryptoLocker. Det här så dum kallade dum Trojanen. Dum. Eh, och CryptoLocker körde osynligt i bakgrunden. Precis som många av de här botnet-virusen. Mm. Eh, vilket betyder att användarna såg inte någonting av vad den här mjukvaran gjorde. Nej. Och vad den gjorde i bakgrunden var att den kontaktade en server- som utvecklarna av trojanen ägde. Mm. Och den här servern, den skapade ett par RSA-nycklar. Det är alltså nycklar som använder sig av asymmetrisk kryptografi. Det betyder att det finns en nyckel som krypterar och en som kan dekryptera. Det kan vi. Det kan vi, det är bra. <laughs> ja. Den här nyckeln var 2048 bits lång, så den var otroligt säker. Yeah. Alltså, top of the line, säker, verkligen. <laughs> <Ooh>. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och de här två nycklarna, den privata nyckeln, den sparades på servern, mm. som en privat nyckel ska göras. Yeah. Och den publika nyckeln skickades till datorn, precis i vanlig ordning. Mm. Och de här nycklarna, eller snarare jag ska säga så här, den publika nyckeln, den användes för att kryptera så gott som all data på den infekterade. Datorn. Då. Eh, så dokument och bilder och allt det här som är viktigt för användarna det, det, det krypterades med den här asymmetriska nyckeln. De kunde inte öppna det alltså? De kunde inte öppna det. Nej. Eh, och vad som hände här var att som jag sa så ser vi en lite mer offensiv attack av dagens virus. Mm -hmm. Och det är precis detta som kryptolakar introducerat. För här så visar sig Trojanen för användaren. Det kommer upp ett meddelande på skärmen där det står precis vad det är som har hänt. Uh -huh. Och här står det också att det finns en lösning på detta problemet. Lösningen är att en anonym betalning på cirka 800 dollar beroende på valuta, kurs och så vidare. Så, uh -huh. Ska skickas till utvecklarna av den skadliga mjukvaran. Och om detta görs så skickas den privata rs till datorn och datan dekrypteras. Ja, det här, var ju, det här var ju ett problem. Just för att de använde så otroligt bra kryptografi så finns det inte vad man vet något sätt att låsa upp de här nycklarna utan att faktiskt ha den privata RSA-nyckeln. Utan att betala liksom. Vad säger du? Utan att betala. Utan att betala, ja. precis. Ja. Eh, och om det var så att användaren inte betalade inom 72 timmar mm. så raderades eller snarare togs den privata nyckeln, bort från servern. Tada! <laughs> och då var det inte så mycket att göra längre. Vilken mardröm. Ja, inte alls bra. Nej. Eh, och eh, när detta började dyka upp så var det FBI som tog tag i detta problemet. Den eh, federala byrån av undersökning, tror jag det heter. Ja. Federal Bureau of Investigations. Det är en amerikansk myndighet. Yes. Eh, de eh, började springa runt och leta reda på den här Servern som skickade och skapade de här nycklarna. Mm. Och de lyckades faktiskt hitta den och det. Det var fler än en. Serverna? Ja, precis. Ja. Och tog bort dem från nätet. Ja. Det var ju jättebra för nu kunde inte fler sådana här nyckel nyckelpar skapas. Problemet löst. Ja, precis. Problemet var väl bara att vad hände med de privata nycklarna? Ja, just det. Folk som faktiskt hade sin data krypterad. Ja. Nu var ju de privata nycklarna borta. Det var inte så bra. Nej. Alltså det är ju inte precis så att de FBI kan sätta tillbaka de serverna. Det Nej. fungerar inte. De är jätteolagliga. <laughs> så alltså de hade inget annat val. De fick ta bort dem. Eh, och de användarna som faktiskt var beredda att betala den här avgiften de såg inte sina privata nycklar igen. Oh. Eh, så det var inte så mycket mer att göra. Nej. Och som sagt så vad vi vet så finns det inte så många lösningar på det här. <coughs> Ursäkta. Ja, det gör det absolut ingenting. <laughs> eh, finns det inte så många lösningar på det här just bara för att de använder så bra kryptering. Ja. Det enda sättet att bli av med detta utan att betala en avgift är att försöka återställa datorn till en tidigare eh, punkt i tiden, om man säger så. Och då ska mm -hmm. man ha något, om man har något backup-system eller slag, där man kan Återkomma till en tidpunkt där innan datorn blir infekterad. Typ Time Machine på Mac. Exempelvis. Ja. Vi ska faktiskt prata mer om detta nästa vecka. Ja, så så. Om Lagring. Du kära, om, du kära, <laughs> om du kära lyssnare är intresserad av detta så pratar vi mer om det. Nästa om lagring vecka. alltså. Ja, och backup. Backup, just. Mm. Mm. Eh, Den här avgiften som eh, användare var tvungna att betala. Den skedde till ett så kallat anonymt bitcoin-konto. Bitcoin okay. är en eh, virtuell valuta, ska man kunna säga, ja. som eh, skapas på internet. Eh, eller så användes eh, betalning med så kallade förbetalda kort, som i USA bland annat heter Moneypack. Mm -hmm. Som man kan köpa i typ livsmedelsbutiker. Aha. Och som man också kan använda som en anonym betalningsmetod på internet. Så genom detta så eh, skedde den här betalningen av avgifterna på kring 800 Mm. När de här 72 timmarna hade passerat så var det faktiskt inte över. Åtminstone inte under slutet av oktober månad. För då hade utvecklarna de här... över för vilka? För... Det var inte över för användarna som hade fått sin data krypterad. Om de väntade längre än 72 timmar. Precis. Ja. För utvecklarna under slutet av oktober månad mm. insåg att det var ju inte alls bra. Nu blir folk av med sin data och vi tjänar inga pengar. För de betalar helt enkelt ingenting. Nej. Så vad de, vad de gjorde var att de, även om de sa att de tog bort de här privata nycklarna, så sparade de faktiskt dem. Det var Aha. bara att de inte gav sina eh, kunder, säger jag med citatecken, <laughs> ja. eh, att betala avgiften och få tillbaka den här nyckeln. Istället kunde kunderna <laughs> kunderna. <här> det låter så fel. <här> ja. eh, offren, offren, offren kan vi säga. Mm. Istället kunde offren ladda upp en krypterad fil till deras server. Ja. Och där provade servern med alla sina nycklar de hade och dekrypterade den här eh, filen. Mm. Och eftersom kryptografin fungerade så väl så är det ju givetvis bara en nyckel som fungerar ja. till den här krypterade filen. Och då hade man hittat vilken privata nyckel som var den korrekta. Och då ja. erbjöd de den tjänsten till sina offer oh. att... Eh, att om offrarna betalar 2 000 dollar så får det de den privata nyckeln ändå. Det är ju ett fynd. Ja, det är helt fantastiskt. <laughs> ja. mm, eh. Har de, har de mellan också? <laughs> Jag tror inte det faktiskt. Nej. Vi får väl se. Ja, precis. <laughs> eh, så även, även om de här 72 timmarna hade gått så hade användarna möjlighet att betala och återfå sin privata nyckel. IQ hör ni alltså det med Magnus Uggla, en låt som pappa tycker om väldigt mycket och även jag kan känna En hälsning till honom. Man Precis, hörde. hej pappa, det fick du. Vi pratar om eh, skadlig mjukvara Precis. och attacker på främst Windows. I om teknik här på radioshow. Precis. Bra. Ja, <laughs> så är <laughs> det. Så är. Vi har idag snackat främst om hur man skyddar sig, hur attackerna kan ske mm. och eh, vad som händer, eller åtminstone vad som kan hända när man blir attackerad av den här, den här skadliga mjukvaran. Precis. Jag har ju sagt att det första skyddet mot skadlig mjukvara är användaren. Det är den som spelar störst roll. Mm. Efter det, i den här kedjan av eh, rollspelande <laughs> Ja, så <vad heter> det. <laughs> Exakt. Eh, så är har vi mjuk mjukvara som är uppdaterad. Ja. Det har väldigt okay. stor betydelse att mjukvaran som man använder sig av är uppdaterad. Just mm -hmm. för att sättet som de flesta attackerna sker är genom säkerhetsproblem i existerande mjukvara. Det kan vara eh, bara enkla buggar som gör att eh, program kan köras genom den här mjukvaran utan att det är tänkt så, helt enkelt. Okay. Så det kan vara små buggar i ett operativsystem eller i ett annat program, till och med. Det, eh, typ när det bugfixar, när man ska uppdatera en app på mm. sin ja, telefon. eller något. Ja, eh, om det finns bugfixar i en uppdatering. Så... Buggfixar. <laughs> Buggande fiskar. Bugfixar. Ja. Eh, de kan ju lösa väldigt många säkerhetsproblem just för att de här enkla bug buggarna kan eh, leda till säkerhetsproblem. Mm. mm. Eh, för just för Windows så är det faktiskt ändå relativt lätt att hålla koll på säkerhetsuppdateringar. För Microsoft gör så att på all sin mjukvara så sker de stora uppdateringarna under den andra tisdagen varje månad. Mm -hmm. In med i kalendern bara allihopa? Ja, precis. Så under tisdagskvällen så är jag bara kolla på dina allt som har någonting med Microsoft att göra ja. till att det är uppdaterat. Ja, just det. Skulle det vara så att eh, Microsoft hittar någonting som man känner att man inte kan vänta en halv månad med eller så, mm. beroende på när man hittar det givetvis. Så skickar de ut den uppdateringen då. Mm. Skulle det vara så att du ser att en uppdatering finns tillgänglig så är det då, speciellt om det inte är på den här tisdagen, ännu viktigare eftersom Microsoft ja, av någon anledning har beslutat för att skicka ut uppdateringen ändå. Ja, det är bara i nödfall det sker liksom. Ja, precis. Ja. I de värsta fallen så mm. gör de detta. Eh, och här är det otroligt viktigt att man gör den här uppdateringen så snabbt som möjligt. Just för att uppdateringarna brukar vara ganska lätta för de som inte vill särskilt mycket väl att titta på de här uppdateringarna och um, kolla vad det är som är fixat och därmed vad som var problemet. Mm. Så väldigt snabbt efter att Microsoft har lanserat sina uppdateringar så börjar attacker ske ute på internet. Okej, okay, för då ser de liksom vad de som inte uppdaterat har för fel på sin på sitt operativsystem. Ja, precis. Ja. Och vad, vad felet är, hur man kan utnyttja det. Ja. Och sen så, på en skrämmande kort tid kan det finnas virus och skadlig mjukvara ute på internet. Men lite vi, för vi, smarta. Vi, vi pratar om timmar här. Alltså. Oj. Ja. Så att vänta en dag, två, en vecka, en månad det är inte en särskilt bra idé. Nej. Så vill man skydda sig, vara säker på att säker kan man aldrig vara, men eh, <laughs> vara säkrare på ja. att man har ett bra skydd mot skadlig mjukvara mm. då ska man alltid se till att uppdatera mjuk mjukvaran så snabbt som uppdateringarna finns tillgängliga. Ja, precis. Så vad vi har pratat om här idag är alltså att det är väldigt viktigt just för användaren hur den beter sig men även att, att uh, mjukvaran ska vara uppdaterad för att man ska kunna skydda sig mot de här attackerna. Ja. Och de här attackerna är ju inte bara viktiga för dig själv att skydda dig mot utan även andra kan skadas av det beroende mm. på vad den här mjukvaran gör. Ja, just. Det. Och därmed sätter vi punkt för den här veckan. Ja, det tycker jag. Nästa vecka ska vi som sagt prata om backup. Ja, det ska bli spännande. Ja, det ska bli väldigt trevligt, tror jag. Eh, den här podcasten kan du lyssna på live på radioshore.se. Ja. Och eh, vi finns på TuneIn Radio bland annat. En, en app. En app. Jättepraktiskt, tycker jag. Eh, bara ha på sin tablett eller telefoner och så att lyssna på om man mm. inte har en radio. Yep. Um, så det är väldigt praktiskt. Om man vill lyssna på äldre avsnitt eller lyssna på andra avsnitt på Radio Shore så finns det även på Radio Shore i poddarkivet så kan man lyssna i efterhand. Precis. Och samma gäller för iTunes på om teknik Kan du söka på iTunes om du vill lyssna i efterhand. Anteckna detta nu så är ni jätteduktiga. <laughs> ja, precis. Tack ja. så mycket för den här veckan. Ha en bra helg nu allsammans. Ja, ha det bra. A blue shoots up through the stony ground, there's no room.